دغه ما کوي هر دو یوه لږه د لاویږي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله فارس <تصفيق> ابن دفي خبرك كي جرى مكه جي ونو دا ماك دار الحرب و الكفر رسول الله صلی الله علیه دا و آله حمله په غومان یخنی دا اقدام جهاد دغه دار کفرو اقدام جهاد دته ویلې کیږي چې مخکنه دار کفرې او په غمانه حمله نه دا اقدام جهاد دی او دفاعی جهاد دی ته کوم مخکنه الته اسلام او وغد مسلمانانو په قبضه کې او به په حمله مسلمانانو کول دا دی پای جنګ دی لکه مثال د عراق او شام چې له کده دا, دا, دا علاقه مسلمانانو سره یو مش نو چې کله فتنه د ارتداد د بکر صدیق جوړه شو نو طول خلق جین دا مخکې د رسول الله صنم جون د مسلمانان به سیر مکه مدینه او جواساته دا پاتیش داغه نو رسد دا رسول دا وګړ صدیق رضی الله حمله په دا خلق باندې دا, دا اقدامیو او اوکدا دفاعی و که چیرې دا دفاعی وي اقدامیو نه دا مخکې د مسلمانانو علاقه و ته مسلمانو روسا دا شو او کدی دا دفاعی وي نه خلیفۃ المسلمین او او دا چې بس په دفاعی جنگ دویمدا چې هغه څنګه د مرتدینو په خلاف باندې لګیاو او هغه جهاد اقدامي و نه دیم د مرتدینو په خلاف باندې لګېدی او د جهادي اقدامیدې هغه په شمول دا چې لی او لی کافر شهنه دغه په ملګرتیا کې ولاګی چې ګوره دار الاسلام څه ته اسلام ګوره د تاریخ او مول په کار کې دار الاسلام څه ته وای نه دار الاسلام ولیکيږي شرح کبیر کې یو وتیا یمه او دریم جل کې وای دار الاسلام اسم للموزع تحت يد المسلمين اغه زیدوله کې چې د مسلمانانو د قبضې او دغه د لاندې وي او باکي د الله جل جلاله جلّا نظام قانون دا کی مکمل صحیح اغه نافیزی دغه تووله کې ګدار الاسلام بل دا چې ګوره دا کم د شیخ امین الله حافظه الله عبارت په د یقینی خبره ده چې چا قدرت او سلطنۍ وغه بیا تلی نغه فرت کړې کتاب کې <تصفح> اغه به دې معنی رات کړه دې اغه کوم و کې چې په کڼاله و دې زینې خلکو اعلانونه وکړه دای پغه باندې دا دغه کلې دې و از هاذا كان الخليفه موجودا ينفذ الاحكام يكون عنده سلطه و يكون جنة يقاتل من ورائه اما اذا لم يكن عنده قوا ولا سلطه ثم اد انه خليفه وان لا يجبون باياته فان هذا مفترن زالن يشوش على الناس دينهم ولا يدري هذا المسكين ما ما نه و چې کنه قدرت او سلطنت نه او هغه چې جننه نه چې دا خلک خلک چې جنګ او جهاد وکي او بیا یو سره چې نه تا دا وی کوي نو دایې خې نه چې بس دا خلکو باندې تشويش دی نه غراوي دي بیا وای وي ورستو وي شو و فإِنَّ الْخِلَافَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ اسْمٌ لِلْقُوَّةِ وَتَمْكِينِ وَتَنْفِ وَتَنْفِيذُ الْحُدُودِ وَإِزَالَةُ الْمُنْكَرَاتِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله. وخلاطه صد ست اسلامي سره توي دانوم دي دغه قوت او تنکين چې هغه تنفيذ د حدود کي او دارنګ منکرات ختمي او جهاد بيسبيل الله چ دي نه راکړي واما من كان في خيام الكفار والمنافقين مترودا او مسجونا ولا قوه له ولا منع ثم يدي انه خليفه ويجب على المسلمين مبايعته فانه يخادع نفسه ويخادع سائر من المسلمين وقد ادى العرب الخلافه في نواحي باكستان ثم افغانستان ثم جاء طالبان ففر فرار الابق واستوطن لندن ولجئ الى امان ثم يجب على المسلمين بيعته فهاذ مناجي ما راينا من الفتوى وامثال هؤلاء يزيعون اللقاط والعبادات دا دا خلګوبار کې چې دا نو ول شوې دا هغه ویلندن ته ورسې او څو وخت دی یاخه مو ته څو او دله پاره چې نه خلافت کوګدیت هغه تاریخ د خلافت کوڅه دا وایي چې دا هغه قوتي تمکيني او هغه چې نه حدود تنفيذا کول شي او منکرات ختمول شي کوم حدود دا تنفيزا غیني شي کوم منکر دا چې غیني شي ختمه ول بل دا چې ګوره چې کوم مسلمانان علتا پاملسکی چې دغه قوه او سلطه له کس څنګه چلته د نو خامخ داب دلته چې د دار اسلام سره د پیوستکیږي د دې لپاره طاقت ګوره په فتنه د ارتداد کې مسنن ابن حارسا د په دارین کې او حالان کې ومه چې ټول علاقې شهر خلک ټول مرتبط شول نصوم خص مسنن ابن حارسا د ورصدیق له د خلافت نه و دغه بیا ته بزن لازم نه ګنو نو ګوره سوچ وکړې تاریخ سیرت چې د نه صحابه او کتل اول سیرت د ابو بکر چې دغه زمنګ د دور د زمانه سچ دینه غډیر تنسيور داکس بس گورنمنٹ رپورټ انکلوژن یو لیسمنت پټ وازموږ غواړو کنه لابورس